سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله Wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'ad Para hadirin sekalian Di malam Jumat ini di awal-awal bulan Sofar Kembali kita Melanjutkan kajian kita Kajian Ba'da Salatil Mahrib Sampai Waktu Isya' Maka para hadirin sekalian Yang hadir di masjid ini di Masjid Al-Muhtadi maupun kaum muslimin Yang juga turut mendengar Kaum muslimin di sekitar Masjid Al-Muhtadi Yang insya Allah juga turut mendengar kajian ini Di kesempatan malam yang berbahagia Kita akan membahas Salah satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunia islam ala khamsin syahadatillahi la ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis solati wa wa saumi ramadan wa hajji haram muttafaqun alayh qatabli au atau sabda beliau dalam hadis ini bahawa Islam itu dibangun di atas lima hal. Dunia Islam Islam itu dibangun di atas lima, yaitu lima rukun. Yang pertama syahadat La ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah ini rukun pertama. Jadi setiap Muslim pasti bersyahadat, karena ada dua yang dipersaksikan, maka dikenal dengan sebutan syahadatain. Syahadat yang pertama, La ilaha illallah. Syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Yang pertama berarti mempersaksikan bahwa tidak ada yang dia ibadahi kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi oleh setiap muslim. Kemudian Muhammad Rasulullah bersaksian ini menyatakan bahwa bahwa dia mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Yang berarti dia harus mentaati Sang Rasul ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini syahadat atau rukun yang pertama Ada dua syahadat Yang kemudian dikenal dengan sebutan Syahadatain Seorang yang menyatakan Kalimat syahadat ini Ashadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah maka dia menyatakan masuk Islam. Kemudian wa iqamis menegakkan salat. Wa itaaiz membayar atau menunaikan zakat. Jadi salat yang kedua. Kemudian yang ketiga zakat. Wa ramadhan dan berpuasa di bulan Ramadhan Ini yang keempat Dan berhaji ke Baitullah Al-Haram Ke Ka'bah Baitullah Al-Haram Yang ada di Mekah Inilah lima rukun Islam Yang kata Nabi SAW Bahawa agama Islam ini Ditegakkan di atas lima rukun ini tadi Dalam sabda yang lainnya Nabi ketika ditanya Mal Islam Apakah Islam itu? Maka Nabi Alaihi Wasallam menjawab dengan jawapan yang sama Tashad an la ilaha ilallah wa anna muhammad rasulullah Watuqi masolla, watu tiyaz zakat wa tasuma Ramadan, wa tahajjul baita istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulullah dan engkau menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan untuk menempuhnya hadirin sekalian rukun lima rukun Islam ini adalah suatu yang dikenal oleh setiap muslim tidak seorang muslim pun ya laki-laki maupun wanita pria maupun wanita Anak-anak maupun dewasa pasti menghafal atau telah hafal dengan rukun Islam ini. Nah, dinyatakan sebagai rukun atau di mana Islam dibangun di atasnya, maka sangat perlu dan sangat penting bagi setiap Muslim. Untuk mengerti dan mempelajari maknanya. Maka para hadirin sekalian, para bapak dan para ibu yang juga ada di sekitar masjid ini yang insya Allah turut mendengar. Maka di kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba membahas tentangnya. Rukun yang pertama. Atau sebelum sebelum itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda bunyal Islam bahawa agama Islam itu dibangun di atas lima rukun. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikuun." Allah yang telah memutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq dengan membawa al huda dan dinul haq yakni membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa al amalussalih li yudhhirahu kullihi agar Allah menangkan agama ini di atas segala agama yang lain. Allah akan menangkan agama ini di atas segala agama yang lainnya. Aladzin kullihi di atas semua agama. Islam pasti yang paling tampak. Islam yang menang. Walau karihal musyriqun meskipun kaum musyrikin membencinya. Tidak suka dengan kehadiran Islam. Tidak suka dengan adanya dakwatul Islam. Apalagi Islam menjadi menang dan jaya, tidak suka mereka. Meskipun mereka tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini dan menjadikannya berjaya. Para hadirin sekalian, apabila kita melihat bagaimana Perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita dapati Sebelum kedatangan beliau Penduduk Mekah secara khusus Dan umat manusia di dunia secara umum Berada di masa-masa kegelapan Yang dikenal dengan Masa Jahiliyah Mereka Benar-benar berbuat sesuatu yang di luar nalar akal sehat Mereka menyembah batu Kata mereka kami biasa di masa itu Di antara mereka bercerita kami biasa di masa itu menyembah batu-batu Apabila kami mendapati batu yang lebih bagus Maka kami buang batu yang lama kalau enggak dapat batu, maka kami mencari adonan. Dibuat adonan, dibuat gambar atau bentuk semegian rupa disembah. Kalau lapar ya dimakan adonan tadi. Sembahannya Tuhannya dimakan. Kondisi yang sungguh sangat menyedihkan. Kondisi yang benar-benar merupakan kondisi yang penuh kegelapan Jauh di luar Jangkauan akal yang sehat Nalar yang sehat Sehingga Mereka berada di dalam kesesatan Yang sangat nyata Allah, Allah berfirman tentang Peribadahan mereka ini Mengibadai seperti ini, batu ya. Atau yang lainnya Yang mereka anggap memiliki nilai Atau Kekuatan magis tertentu Patung-patung ya. itu tidak sekedar mereka Yakini patung benda mati, tapi memiliki sesuatu Yang bernilai, Sehingga mereka datang ke situ Meminta rezeki Meminta barokah ya, Supaya pekerjaannya Mata pencariannya Perdagangannya Itu berhasil ya, Ini barokah ya. Datang ke sana minta jodoh Dan berbagai hajatnya mereka datang ke situ ya, Punya keperluan, punya hajat, punya kepentingan Datang ke situ Kepada siapa? Ke patung patung tadi kalau seandainya mereka meyakini Hanya melihat patung sebagai benda mati Tidak ada sesuatu di balik itu Ya mereka tentu tahu Yang membuat patung mereka sendiri Ada apa mereka meminta benda mati seperti itu ya. Namun demikianlah Itu yang terjadi Di satu sisi mereka itu paham ya Bahasanya kalau benda mati Ya enggak mungkin Bisa memberikan sesuatu Ya. tapi kenapa mereka mau datang ke benda-benda itu sementara mereka tahu bahwa di sana ada penguasa alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Yunus ayat ke-18 Allah berfirman tentang kondisi mereka ini wa mereka mengibadati selain Allah menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka tidak pula bisa memberikan manfaat Memberikan madarat Atau mencegah madarat Madarat itu hal-hal yang negatif Sakit Madarat Miskin Madarat Dagangnya rugi Madarat dia ke sana meminta agar dihirankan mazhab ini enggak bisa, Dan dia sesuatu yang mati. Maka kata Allah, Allah Taala berfirman di ayat ini malah ya Guruhum walayan fauhum tidak pula bisa memberikan manfaat, manfaat, hal-hal yang positif, kaya manfaat. Sehat, manfaat, hidup bahagia, manfaat, punya rumah, manfaat, punya kendaraan, manfaat, dagangnya untung terus, manfaat, pertaniannya panen, manfaat, ya. Patung-patung nah, tadi atau batu-batu tersebut tidak bisa memberikan manfaat, karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wataala. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallahi. Tapi kenapa mereka datang ke situ kepada patung-patung tadi? Patungnya itu ada yang dulunya orang saleh kemudian dijadikan patung. Ada lagi orang yang dianggap berjasa kemudian dijadikan patung. Apa maknanya mengatakan? Mereka mengatakan bahawa ini patung-patung ini adalah pemberi-pemberi syafaat. Ini yani perantara-perantara untuk kami di sisi Allah. Sehingga yang bisa mengantarkan permohonan kami kepada Allah. Dan seterusnya. Kalau melalui mereka doa kami bisa lebih didengar. Alah Allah Ta'ala. Maka di sini Allah celah cara peribadatan dan keyakinan seperti ini. Bahawa berdoa kepada Allah. Beribadah kepada Allah, masing-masing hamba, makhluk langsung kepada Allah سبحانه و تعالى. Allah asamiul as basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Setiap doa pasti Allah mendengarnya. Tidak ada satupun yang tidak Allah dengar. Dan Allah maha mampu untuk mengabulkan doa-doa tersebut. Nah Kondisi beribadatan dan kondisi keyakinan umat inilah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam, datang menyampaikan dakwahul Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quranul Al Karim. Ketika mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala Meyakini bahawa berhala itu bisa sebagai pemberi syafaat Menantarkan doa Menjadikan doanya dan ibadahnya lebih diterima oleh Allah Ta'ala Di surat Az-Zuhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala insaltahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun Kalau engkau tanya mereka penduduk Mekah saat itu yang menyembah berhala ya. yang menjadikan Berhala-berhala itu sebagai perantara-perantara Supaya doanya lebih dikabulkan Kalau engkau tanya mereka Siapa yang menciptakan mereka? Layakulun Allah nisya Mereka akan menjawab Allah Artinya Mereka kenal Allah Tapi kenapa tidak berdoa? Langsung kepada Allah maka di sini Umar katakan, faanna yuk fakun bagaimana kalian bisa tersesat dalam ibadah? Kenapa kalian mengibadai selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun manfaat? Padahal Allah Taala kalian mengenalnya. Padahal Allah Taala dialah yang maha mampu. Dia lah yang mendengar doa dan mampu mengabulkannya. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Di ayat yang lain di surat Yunus. Allah Ta'ala berfirman. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Katakan wahai Muhammad katakan ini dalam bentuk pertanyaan kepada mereka. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amay yang dikusam awal abbasara? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang pemilik, yang menguasainya? Hah? Yang menciptakan dan memilikinya siapa? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapa pula yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari sesuatu yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari makhluk yang hidup wa man yudabbiru dan siapakah yang mengatur segala urusan coba tanya Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, apa keyakinan mereka? Siapa yang memberikan rezeki? Ya. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasyakulululoh. Pasti mereka akan mengatakan akan menjawab Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang mengatur segala urusan di alam ini Allah. Fakul afalat attaqul maka katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ini yani dengan beribadah kepada Allah satu-satunya. Kenapa kalian mengibadai datang ke patung? Ada punya jodoh, pingin minta jodoh datang ke patung, berhalal yang dianggap keramat. Ya. Atau Minta rezeki. Padahal kalian tahu siapa yang beri rezeki? Allah Subhanahu Wataala. Kenapa melalui patung-patung ini? Maka awal kull awalah tetapun tidak kalian mau bertakwa kepada Allah dengan bersyukur hanya kepadanya, beribadah hanya kepadanya. Maka di sini Allah Taala menyeru umat manusia, ya ayuhan nasu'abdu rabbakum al khalaqakum khalakukum min qablikum Laallakum tattaqun Wahai umat manusia Beribadahlah kalian kepada Allah Yang telah menciptakan kalian Dan manusia-manusia sebelum kalian Jangan beribadah kepada ini tadi Patung-patung Walaupun itu kalian yakini Arang-arang saleh misalnya Atau Sesuatu yang memiliki nilai Magis atau keramatan tertentu Maka Allah katakan Allah berfirman di ayat ini Wahai umat manusia Beribadalah kepada Allah Kepada sang pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan kalian Dan umat-umat sebelum kalian Tidak sebaliknya Kalian yang bikin patung Kalian sembah Tidak Ya. Yang menciptakan kalian itulah yang kalian ibadahi, yang kalian sembah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sekalian, para hadirin yang ada di Masjid Al-Muhtadi, maupun kaum muslimin yang ada di sekitar masjid ini yang insyaallah turut mendengar kajian ini di surat Al-Baqarah yang kita baca ini Allah memanggil umat manusia Ya ayuhan nasu'abudu Rabbakumul ladhi khalaqukum waladzina min kablikum la'allakum taatakun. Beribadalah wahai umat manusia beribadalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, dengan beribadah kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat manusia terkhusus di kota Mekah pada saat itu dalam kondisi mereka seperti ini. Mereka berada dalam kegelapan, maka beliau datang mengentaskan umat manusia kepada cahaya. Ya. Dari kegelapan Kekufuran dan kesyirikan Kepada Cahaya iman Dan tauhid Di bawah nauman dinul islam Allah ta'ala berfirman Alif lam ra Kitabun Anzalnahu ilaika Ditukhrijan nasa Min az-zulumati ilan nur Biizni rabbihim Ila siratil azizi Alif Lam amrah. Kitab ini yang kami turunkan. Kami turunkan kitab ini. Ilaika kepada engkau wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, Kitab Al-Quran. Litu khri jannah. Agar engkau mengeluarkan. Menyelamatkan umat manusia. Minadzulumati ilan nur. Dari kegelapan. Kegelapan, kegelapan. Kepada cahaya. Ya. Bidadni Rabbihim dengan izin Tuhan mereka Allah Taala. Dengan seizin Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ila Siratil Azizil Hamid kepada menuju jalan Al Aziz Al Hamid, yaitu Allah Swt yang Maha Berkuasa dan Maha. Terpuji Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengajak umat manusia dengan ajakan La Ilaha Ilallah. Dia ajak umat untuk mau memerseksikan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah. Ya Qul la ilaha illallah Tuflihu. Katakanlah Ucapkanlah oleh kalian La ilaha illallah Niscaya kalian akan sukses Diajak Umat saat itu Terkhusus penduduk Mekah Dengan ajakan kalimat ini Maka barang siapa Mengucapkan kalimat ini Maka dia akan dinyatakan masuk Islam Nah para hadirin sekalian kalau begitu apa nilai dan kandungan kalimat La Ilaha Ilallah ini. Yang merupakan syahadat yang utama dan pertama. Penduduk Mekah saat itu. Ketika diajak kepada kalimat La ilaha illallah Sebagian besar menolak Dan sebagian kecilnya menerima Yang menolak ini tetap di atas kekafirannya Adapun yang menerima, maka mereka dinyatakan telah masuk islam. Apa alasan yang menolak? Innahumkaanu idha bilalhum la ilaillallah yastabiru. Wajibuluna ainnal tariqu alihatina li shayin majnun. Sesungguhnya mereka dulu, ketika dikatakan Diajak untuk mengucapkan La ilaha ilallah Yastakbiru Mereka menyombongkan diri Jadi yani enggan Menolak Ini maksudnya sombong Menolak Ajakan La ilaha ilallah Yastakbiru Seraya mereka, mereka beralasan mengatakan Apakah kami Akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami Sembahan-sembahan kami gara-gara dakwah, gara-gara ucapan si penyair gila ini. Siapa yang dimaksud si penyair gila? Nabi Muhammad saw ya. diberikan ujaran-ujaran yang jelek, gelar-gelar yang buruk, ujaran-ujaran kebencian. Ya. Padahal Nabi Muhammad Sebelum beliau tampil mengajak kepada Islam Mengajak umat kepada la ilaha illallah Julukannya luar biasa Dinyatakan Muhammad adalah seorang yang sangat jujur Seorang yang sangat terpercaya Sehingga sampai-sampai mereka menggelarnya dengan gelar Al-Amin saking percayanya dan tahu betul baiknya akhlak beliau. Sangat tahu, ya, penduduk Mekah itu, sangat tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, pantang berdusta. Dan tahu mereka bahawa Muhammad tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala, tidak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, jahiliyah, judi, homer itu barang biasa. Termasuk sujud kepada berhala. Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah. Nah, seorang yang demikian terhormat di mata kaum Quraisy saat itu, tiba-tiba, ketika Nabi saw mengajak kepada La ilaha illallah, mari ucapkan La ilaha illallah, yang berarti apa? Ya tinggalkan segala yang diibadai selain Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya. Tinggalkan yang diibadai selain Allah. Maka tinggalkan pula ini. Maka mereka sadar. Loh, berarti begini. Menolak mereka. Sombong. Ya. Padahal siapa mengajak Al-Amin. Manusia yang telah mereka gelari sebagai Al-Amin. Sangat terpercaya. tadi. Begitu. Sang Al-Amin ini Mengajak kepada sesuatu yang Tidak cocok dengan hawa nafsunya ya. Salah satunya apa harus meninggalkan Tuhan-Tuhan atau sesembahan itu tadi Maka mereka menolak Ketika Nabi Muhammad mengatakan La ilaha illallah mari kita ucapkan La ilaha illallah yastadbirul Mereka pun sombong Menolak enggan Seraya mereka beralasan, apakah kami mau meninggalkan Tuhan atau sembahan-sembahan kami? Yang biasa kami minta rezeki, biasa kami minta jodoh, minta barokah. Ya, kalau mau berdagang, datang dulu ke berhala itu. Ya, tanya kira-kira beruntung apa sial. Ya, punya hajat juga tanya kepada berhala itu. Ya kira-kira hajat saya ini nanti untung apa sial. Bukan berhalanya ngomong ndak, tapi mereka punya cara, punya rumus, iya. Yeah. Kalau gini berarti sial. Yeah. kalau begini berarti untung. Ada yang diistilahkan hari sial, hari untung juga. Kadang-kadang nggak puas, waduh, hajatnya harus besok ini, iya masa diundi kok hasilnya sial, diundi lagi, iya, akhirnya -akhir kalah -akhir -akhir kalah juga ada nah, nggak tuhannya, nggak bisa marah, Tuhannya mati benar, -benar mati, sembannya benar, benar mati, satu yang nggak masuk akal, sesuatu yang mereka buat sendiri, iya mereka sendiri yang buat aturan, cara atau rumus Kemana Rabbul Alamin? Kemana Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mereka kenal. Mereka ketika ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang memberi rezeki Allah? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Lah, kenapa kamu tidak beribadah? Tidak minta. Ada hajar minta kepada Allah. Allah pasti mendengar doa kalian dan mampu mengambulkannya. Ini yang diajak Nabi Muhammad SAW. Dikembalikan umat kepada ini. Sebelumnya tersesat umat. Keluar dari jalan yang lurus. Dikembalikan. Diajak kembali kepada jalan yang lurus. Ila siratil azizil hamid. Ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Namun mereka menolak. Mereka enggan, sombong. Seraya mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan ini gara-gara ucapannya penyair gila. Al-Amin berubah. Menjadi apa? Penyair gila. Apa dosa nabi, kesalahan Nabi Muhammad kira-kira dakwah ini tadi. Langsung berubah status. Eh. Langsung gelar-gelar buruk yang ditimpakan kepada beliau. Ujaran-ujaran kebencian yang ditimpakan kepada beliau. Padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Maka para hadirin sekalian sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita. Nabi saja, Rasul yang ini diutus langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menyampaikan kebenaran itu akan ada dari umat manusia ini yang menolaknya. Akan ada dari umat manusia ini yang mencaci maki dan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian. Maka kita pun apa? Apabila kita mengajak kepada kebenaran, pasti juga akan mengalami hal yang sama ada yang menerima walaupun sedikit eh, tapi jangan kaget kalau ternyata banyak yang menolak seraya mengucapkan sumpah serapa, saya seraya mengucapkan eh, caci maki dan ucapan-ucapan kebencian. Pada Rasul adalah Allah taala berfirman tentang beliau tentang akhlak beliau wa innaka la'ala khuluqin azhim. Sunyangka wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Sehingga ketika ada orang mencaci makinya itu sebenarnya bukan karena akhlak Nabi. Tidak, tidak ada. Akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat mulia. Kenapa dia mencaci maki? Karena ajakan Nabi, dakwah Nabi tidak cocok dengan hawa nafsu. Demikianlah tabiat manusia. Ketika dia diajak kepada sesuatu Yang tidak cocok dengan selera hawa nafsunya Pasti dia akan marah-marah mencaci maki. Maka perhatian sekalian Semoga kita termasuk hamba-hamba Yang mau tunduk kepada kebenaran Mau tunduk kepada ajakan dinul islam Maka demikian kajian kita di dalam hari ini Maka pelajaran yang bisa kita ambil Dari hadis dari kajian kita ini Adalah bahawa dinul islam Mengajak untuk beribadah kepada Allah Satu-satunya Dan meninggalkan segala sesuatu yang Diibadahi selain Allah Meninggalkan kesembahan-kesembahan Selain Allah Dengan begitu berarti Kita berdoa, beribadah hanya kepada Allah Satu-satunya berdoa Hanya kepada Allah satu-satunya Minta hajat ya, Minta rezeki Minta jodoh, minta barakah Dan minta pertolongan Serta yang lainnya hanya kepada Allah Ta'ala Satu-satunya tidak kepada selain Allah Kemudian pelajaran berikutnya Yang bisa kita ambil adalah Kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam berda'wah ya, Beliau sabar Beliau lakukan dengan lemah lembut Menyampaikan kebenaran Mengajak umat kembali kepada agama yang benar Dengan penuh sabar disertai dengan akhlak yang mulia. Namun demikian, tidak sedikit dari umatnya yang menolak dan mencaci maki beliau. Maka beliau bersabar dan tetap tidak surut dari jalan dakwah yang mulia ini. Maka ini menjadi taala dan baik kita untuk kita ikuti dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai sini kajian kita subhanallahu wa bihamdih ka syadallahi la ilaha illa anta